membaca itu Bible dalam bahasa Yunani dalam bahasa Arami. Tidak ada orang ngerti. Akhirnya dia orang bilang kita tidak mau. Yang ngerti cuma pastor saja. Akhirnya tidak ada orang hadir. Akhirnya keluar daripada ajaran itu. Apakah kita menunggu sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari bahasa itu? Seperti begitu. Masyarakat muslimin semua pembicaraan seorang ulama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 yang sekolahnya dia di Perancis di Sorbonne dan juga di Al-Azhar. Juga guru beliau seorang Perancis yang bernama René Gino atau seorang René ini terkenal besar, terkenal sebagai seorang ahli tasawuf yang besar. Sehingga Vatikan membuat satu konsili, satu muktamar untuk membicarakan buku-buku Rino, René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 فالضع شرفنا فالدوب علينا دوبة فأسهل لكل حوبة فاشتر لنا العورات وآمن الروات أوفر لوالدينا إنه أخو الأهل والإخوان أشائر الخلان لذي محبة او دير الدن او صحبة والمسلمين اجمع امين ربي اسمع طضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسولي